В та, коли на підвіконні із світанкової в каламуті виткнув червоного носа дерев'яний орел, коли в дзеркалі проступила зім'я та постіль, і вогнистий кіт облизав новонароджений, ще сліпий день, Гуцул Ромко заснув, притулившись смаглявою, наголеною щокою до мартених грудей. Він стиха схропнув, облизав пошерхлі губи і остаточно провалився у сон. Марта обережно провела пальцем по блідій горбинці його носа, погладила чорний, наче наквасований чупер. Здригнулася, прикусила губу, і раптом душа її розрядилась, з знавісніло вивільнилась пекучим плачем, на який навіть несвітське, красиві і самотні жінки здатні лише в досвіда, лише осіннього досвідку після шаленого струсу душі, тіла, землі і світу, і лише тоді, коли засинає їх єдиний – мужчина. Тоді на жінку находить найпекельніший приступ самотності, від якої вона може закам'яніти, зачерствіти навіки. Уже ніяка наша чоловіча клятьба, найпронизливіші спалахи нашої щирості не повернуть її нам. Краще не приходьмо до них зовсім щоб у їхній уяві залишитись кращими, ніж ми є насправді. У мартеному саду впало останнє яблуко, і ранковий вітер розтягнув опудало на городі. Василь Круць крактав, горбився, переводив подих і знову кодив під гору порожню бочку. Вона вислизала за рук і скочувалась до Богу. Василь дедалі більше нервувався, і від того викочена під гор бочка – Знову попорскувала з рук. Мусій Федотович Зиндра стежив за круцем із великого вікна своєї хати і думав. Найважче було Сіфізові, тоді, коли він бачив, як камінь скочується донизу. Тиміж Гонте під звалищем старої хати шукав вітро із жабою-чищавкою. «Ой, Тимоше, Тимоше, може, підемо до старої капшучки, прийми, а чого? При ній можна говорити, скільки хочеш, Тимоше». Хоч би закумкала жабко, хоч би озвалась до Тимоша. Він поскуснувся і лише тоді побачив біля своїх ніг калюшку води. Вона більшала, шукала виходу, вперто повзла під уламки хати. Тиміш озернувся, занімів і не повірив своїм очам. В скриниці, перехлюпуючись через спорепані, з кущиками трави у шпарках цямрини, збігала вода. «Ой, Тимоше, Тимоше, ой, водичко, водичко!» Тільки спромігся сказати Гонта. На Городищенській пошті клацнув телеграфний апарат, невдоволено завуркотів і судливо подзьобуючи паперову тасьму, відстукав. Спродалася Ярослава, путівку дом отдиха продайте Богдан. Розділ сімнадцяти І було ще кілька днів, і було ще кілька ночей, заюшених осінньою сльотою з недолугим місяцем та скволим геть прив'ялим сонцем. Городищенці налаштувались на велике осіннє терпіння, на якому треба дожити до перших морозів. Так бували у бувальцях пілот садить на аеродром літака, в якому давно закінчилось пальне. Але з опалу виголоднилось, в надрах осені залишилось невижите бабине літо, вирвалося на волю, задоржествувало, хоч і печально, а проти відчайдушно, останньою шляхетною радістю, на яку здатна лише пізня мудрість. Сергій Монарх висока позарав на свій духовий оркестр, наче вистежував, чи не вихопиться із розтруба фальшивий звук у котрогось музиканта. Сік паличкою повітря і брови його нервово зламувались, як форель у гірській річці». Треба сьогодні зіграти так, щоб останні листки з дерев пообсипались. І по верхах, і по низах не шкодуйте легенів. Маркіян Антадеєвич подав у відставку. І він гостряком загнав паличку у повітря, наче хотів наштрикнути і викинути через плече якийсь фальшивий звук. Не лякайте Сергію Трохимовичу. Я сам чув від підкови, що якби лише йому розходитись зранку, а там ноги самі носять. І день збігає, як урок історії, коли не запитують нічого». Озвався хлопчина з маленькою голівкою, але з таким бойнющим джубиськом, що його вистачило б на всіх лисих у городищах. Він скидався на дику капусту, що вистріляли у розлогі листки. Лише підпухлі від металевого мундштука губи виділялись на дитячому обличчі. Монарх позичив його у шкільному оркестрі і шкодував. Більше говорить, ніж дує в дудку. «Ні, цього разу вже ніхто не втримає його». «Зіграть треба на всю губу», – сказав Сергій і поглянув на школяра так, що той мав усі підстави зрозуміти. «Моє діло – дути». Вітер торгав пожовкле листя в Городищенських садах. «Котре ще тримається, хай висить, а котре кволе, хай прощається із деревом». Та найдовший вітер розкошував біля зеленого гільця на воротях Миколи Подорожнього – який викинув цей зелений символ того, що в наступну неділю женитиме свого сина Остима. «В городищах на весілля не просять. Висить гільце на воротях, заходь, якщо не маєш гріхів перед господарем». Строкаті бинди велися, лопотіли між зеленими гіллячками хвої, лякали птахів та надали до себе очі перехожих. Гуси перевальцями йшли від ставка, їхні лапи шаркітливо виляпували по асфальтовому хіднику, Зневажливо переступали через товстих осінніх хробаків, що перебирались в пониздя сармацького гроба, де можна буде і зазимувати. Городищенські вулиці були порожні. По хатах просувались чоловічі сорочки, жіночі спідниці та кофти, стрекотіли електробритви, як забуті вже всіма лобогрійки. Сашко Тур ганяв лезо по вишневи щоті, морщився, підсував до себе шкірину портопею і манив пальцем сина. Ходи, тато щось дасть. Це був занадто збитий засіб. Малий шелихвіст прекрасно знав, що лезом, як ковзає по батькові щоці, він заструговував патички на печену картоплю. У мене все є, я тут побуду. У городищах знали, що сьогодні підкува таки полишить своє одвічне головування, бо всю осінь хапався за серце. Сяде на купані бурякової гички, встати вже не годин. Кілька разів різаний і вкорочуваний шлунок, як каже сам Підкова, тримає харча лише від дому до контори. Тому він весь час носить у кишені печиво привіт, і коли ніхто не бачить, кидає його по шматочку на свої металеві зуби, вставлені рівнопільським зубним техніком, на дружинину мірку, бо сам не мав часу заїхати. Городищенці настільки звикли до Підкови, що зараз їм і в голову не приходило. Хто ж буде замість нього? Кожен городищенець, як би не розкручував свою пам'ять, все одно знає підкову вже головою колгоспу. Кажуть, що лише покійна, безмалого сторічна баба-рибачка могла собі дозволити таку розкіш, щоб міряти час у свій спосіб. Це либоньки, вже було після революції, за підкови. Тому навіть сторожі покинули на призволяще найвідповідальніші колгоспні пости, Ваксували на дворищах черевики, підглядали за сусідом, чи той бува невішає на піджак медалі, бо тоді треба й свої дістати з шухляди.